але ганьби вона нам не робила. Не п'є, не гуляє, дочку пильнує, не розгуляна дівка, не розбалувана, в інституті вчиться, чого хтіти. Не рівняє з отим дозиним пацем. До розмови приєдналася сестра, яка досі сиділа, пильно дослухаючись до родинної ради. «Ігоре, як би там не було...» а Наталочка тобі дочка, і ми не можемо дозволити, щоб люди судили за плечима, що чужій дитині все, а своїй нічого. Ігор і сам у душі чудово це розумів. Послухай, що ти мене вчиш як маленького? Я вже й сам Богу дякувати, сивий, і щось у житті досяг. І про свою дитину, думаю, навіть подарунок їй на повноліття приготував. «Знову чоботи», – насупилася сестра. «Ні, цього разу квартиру». «Так що, сестричко, не доведеться мені перед зятем червоніти?» «Ой, дяка панові Богові, дав тобі на розум синчику», – розчулилася мати бо ми тут все думаємо за ту кімнату, що бабця-небожка лишила тому Толикові. Я, мамо, сам не дурний. Так буде чесно. На талочці квартира, а тольці хата. Добре? На цих словах навіть батька, що сидів похмуро і мовчки, пройняло, і він уперше схвально глянув на сина – Ну, Ігор, дивлюся, ти чоловіком стаєш потроха. Починаєш про дитину думати. То добре. Але ж гляди, найпапір напише, бо на словах то як горобець, фур і нема. Слова до діла не пришиєш. Оту родинну розмову Ігор вже обговорив із дозею. Вона трохи покрутила носом та мусила погодитися, що то так і так, що люди скажуть. Тепер належало вламати Толика. Це було нелегко, бо він намірився продати цю однокімнатну квартиру, щоб мати такий сякий гріш на розваги і не позичатися у матері щоразу, як пацан. Перша спроба закінчилася нічим. Ігор повільно набирався емоцій для другого раунду. Для підвищення тонусу налив трішки коньячку із заповітного ящика. «Слухай, Толя, давай домовимося. Ти вже дорослий, повинен розуміти. Однокімнатна квартира і триповерховий будинок – то добрий обмін. Непоганий бізнес, чи не так?» «Послухайте!» – Толик уникав називати його будь-як, бо батьком не привчився, надто дорослим уже був, а вуйком не подобалося Ігорові, тому він обминав цю слизьку тему звертань. «Послухайте!» «Ви знову про ту бабцину хату?» «Я вже сказав! Не дам! То моє!» Бабця мені заповіла: не вам, не вашій задрипаній наталці, а мені. І я її глядів, глядів. Добре ж глядів. Не більше місяця прожила стара після твого глядіння. Тільки дарчу підписала й одразу ногами брикнула. Так все стало. Стара була, що я знаю, Ніхто не годен знати, скільки проживе. Слухай, ти засранець, ти як зі мною балакаєш? Хто я? Як треба, так і балакаю. Як ви до мене балакаєте, так і я балакаю. Обидва зірвалися на крик, на повний образ грубих, чоловічих образ, взаємний вереск. Враз Ігор відчув біль. Не просто біль, який останнім часом супроводжував його постійно, то тупо тиснучи, то проколюючи аж до кісток, і лише трохи зачаювався від валідолу чи нітрогліцерину –